тож доведеться повторити. «Фотокартки принесли?» – нетерпляче втрутився пан у цивільному. Уляну кольнуло погане перечуття, і вона стривожено похитала головою. «Ні, нам не казали». «Так, тримайте». Пашко вийняв з куртки паперовий пакет, кинув його на стіл. «Відносно свіжі». Уляна закрутилася на стільці, по черзі буравлячи гнівним поглядом то міліціонерів, які схилилися над купою карток, то Павла. Доки їхали, він жодним словом не обмовився, що просили привезти тонені знімки. Охоплена тривогою, вона без дозволу потягнулась за фотокартками. «Подивіться, це ваша сестра?» Заохотив Іван Петрович, втупивши в неї буравчики очей. Уляна із вдячністю схопила пакет. На коліна впало з десяток фотографій. На більшості Тоня була сама, красива, усміхнена, з розширеними зіницями. На останній – сестра з танцюристкою Оленою. Стоячи в до об'єктиву, дівчата демонстрували плечі зі схожими татуюваннями. «Так, це вона!» Уляна злякалась власного хриплого голосу. Товстий лейтенант шумно обтер піт із обличчя і переможно глянув на колегу. «А тут?» – Іван Петрович висунув зі Швидко зшивача Ще кілька фотографій Перед Уляною Все попливло Зі знімків Порожніми Мертвими очима Дивилась Антоніна Далі були Судомні ридання І питання без відповіді. Уляна відмовлялась Вірити побаченому Іван Петрович Між тим коректно приглушеним голосом розповів, що Тоню знайшли наприкінці жовтня і причиною смерті визначили передозування героїном. Але обставини смерті Уляну мало цікавили, бо сама смерть видавалася чимось нереальним. Хитаючись, вона затисла в руці фотографії і рушила до дверей. «Пані Уляно, треба поговорити!» Жорстко окликнув Іван Петрович. «Подзвоніть, коли будете готові». «Поговорити?» Озирнувшись ошелешено, прошепотіла вона. «Про що говорити?» «Треба дещо вияснити!» Сухим казенним тоном пояснив лейтенант. «Вам треба щось пояснювати?» Зло відреагувала Уляна. «Дівчинка з периферії померла від передозування. Хіба вас можна цим здивувати?» «Пані Уляно, я розумію ваш стан, але припиніть істерику». Іван Петрович устав за столу і зробив до неї кілька кроків. «А привід для бесіди в нас є. У крові вашої сестри було виявлено занадто велику дозу наркотику. Наскільки велику, що в нас виникли сумніви, чи не було то вбивством. «Мені не почулося?» Востаннє схлипнувши, Уляна обтерла зі щих сльози. «Хочете сказати, що відкриєте справу про вбивство некиянки?» Іван Петрович наблизився до Уляни і, демонструючи співчуття, лагідно взяв за лікоть. Прошу, заспокойтесь. Уміст героїну був настільки великим, що пересічний наркоман, намірюючись когось убити, ніколи не витратив би таку велику дозу. Якщо, звичайно, пропускати, що то... «Не нещасний випадок», – поспішно виправдався він. То який висновок – убивця, непересічний наркоман, відчуваючи гостру неприязнь до мініатюрного Івана Петровича, Уляна скинула з себе його руку. Є всі підстави вважати, що її вбила людина, пов'язана з наркоторгівлею. Існує конкретний підозрюваний, і ви могли б нам допомогти. Перепрошую. Пашко, який до того перешіптувався з лейтенантом, поспішив на допомогу. Дівчина не може розмовляти. Хіба ви не розумієте? Але вона обов'язково зателефонує. Він підхопив з вішалки на пальто і решуче, «Відчинив двері». «Секундочку!» Іван Петрович спритно вихопив в Уляни знімки мертвої тоні. «Це матеріали слідства. Тоді домовляємось, що ви завтра телефонуєте». «Нема питань», – поспішно запевнив Пашко, виводячи Уляну в коридор. «Я проведу». Лейтенант вийшов слідом і Іван Петрович мовчки зачинив за ними двері. На вулиці Пашко з лейтенантом відстали, а Оляна поспішила до зупинки. В голові було порожньо. Вона багато років добивалась такого відключення за допомогою численних методик, а тепер марно силилась віднайти хоча б одну путящу думку. Під'їхала маршрутка. Уляна рванула вперед, керуючись бажанням сісти, аж раптом усвідомила, що їй нікуди поспішати. Поїзд додому відходить лише ввечері. «Стривай! Я зловлю машину!» За плеча виник захеканий Пашко, і Уляна слухняно вклякла посеред вулиці. Їхали мовчки – по уляненому скам'янілому лицю текли сльози, а він кілька разів наважився обтерти їх долонею. Заговорила вона тільки за годину, коли спустіла пляшка від джину. Випити запропонував Пашко, і Уляна, вмостившись у фателі, взялася часто ковтати через силу вливаючи в себе міцну рідину. Від огиди її пересмикувало, але, зажувавши хлібом, вона знаком попросила налити ще. Пашко пив потроху, раз у раз, відрив часто, поминаючи тоню. І Оля не збагнула, що то перші поминки сестри. «Знаєш, коли ми в дитинстві сварились,